Бисквитеното човече. Имало едно време една старица, която живяла с мъжа си в малка, стара къщичка. Двамата нямали деца. Чувствали се самотни. И един ден старицата решила да направи момченце от бисквитено тесто. Съпружа мой, днес ще изпека бисквитено човече. Тя приготвила всичко. Внимателно смесила продуктите, омесила тестото и оформила много хубаво бисквитено човече. А, колко красиво бисквитено човече стана! Сега ще го изпека. Старицата го сложила да се пече във фурната. Изчакала известно време и пак отишла да провери фурната. Ммм? Мирише толкова вкусно! С глазура направила косата и устата. Използвала бомбони за очите. И череши за копчетата. След като го завършила, бисквитеното човече изведнъж скочило. <сък> Жената била шокирана да види как бисквитеното човече бяга. <сък> Не ме И той избякал го през козореца. <сък> Стой! Стой! Бягай, бягай, колкото си ли имаш! Никой няма да ме хване, защото аз съм бисквитеното човече! Старицата хукнала след него, но не успяла да го хване. А бисквитеното човече все бягало и бягало. Стой! В това време го видяла кравата. Миришеш толкова добре! И за това аз ще те изям. Аз избягах от старицата. Ще мога да избягам <рък> и от една дебела крава, като теб. Определено! Ще избягам! <рък> и кравата също подгонила човечето. Но бисквитеното човече тичало все по-бързо. Бягай, бягай колкото си ли имаш! Никой няма да ме хване, защото аз съм бисквитеното човече! Кравата тичала след бисквитеното човече заедно с старицата, Но тя също не могла да го хване. Бисквитеното човече не спира. Скоро на пътя му застанало прасето. Изглеждаш много вкусно! Искам веднага да те изям! Само се опитай, мръсно прасе. Не можеш да ме хванеш. Аз избягах от старицата. Избягах също и от кравата. И със сигурност мога да избягам и от теб. Бягай, бягай, колкото си ли имаш. Никой няма да ме хванеш, защото аз съм бисквитеното човече. Прасето също подгонило бисквитеното човече заедно с старицата и кравата. Но и то не могло да го хване. Бисквитеното човече тичало и тичало. Тогава го видяла кокошката. О, вкусна храна! Аз ще я занеса на малките си. И кокошката хупнала след бисквитеното човече. Беше много мило да се появиш за вечеря. Ще те взема от дома за малките си господин бисквитено човече. Аз избягах от старицата. Избягах също и от кравата. Избягах и от прасето. Мога да избягам също и от теб малко създание. Бягай, бягай, колкото си ли имаш, никой няма да ме хване, защото аз съм бисквитеното човече кушката се включила в групата, която гонила бисквитеното човече, но също не го хванала. Бисквитеното човече много се гордаело със себе си. Колко бавни са всички тези! Докато тичало по пътя, забавило крачка, защото стигнало до една река. Поплашило се, че може да подгизне в водата. Край реката видяло една лисица, която пиела водичка. Това прекрасно гощение за моя стомах. Лисицата също подгонила бисквитеното човече. Хей, ти, младежо, може ли да сме приятели, ако не възразяваш? Бисквитеното човече за пръв път в живота си чувало такива думи. Станало му много приятно. Е, госпожо Лисицо, аз не възразявам, но има едно условие. Казвай, господин Бисквитко. Ще ми помогнеш ли да прекося реката? Да, млади човече. Защо не? Бисквитеното човече изпитало облегчение. Хайде, господин Бисквитено човече, качи се на гърба ми и аз ще ти помогна да прекусиш реката. Бисквитеното човече скочило на гърба й. И когато хитрата лисица преплувала до другия бряг на реката, подхвърлила човечето във въздуха, отворила голямата си уста и лап изъла бисквитеното човече. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Наистина! Той беше много вкусен! Mm -hmm. И тогава дошъл краят на бисквитеното човече.